As-salamu ala rasulna Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajmajn Allah në falenarojmë dhe të përti ndim dhe fali e kërkojmë ndërsa ne edhe son të takoamin takimit të, të radhës dhe do të vazhdojmë atje ku kemi mbetur në takimin e kaluar respektivesht në shambullin që Zotë i Gjellewala e kasillu për të na e treguar rënsin ndikimin dhe nevojen ton që kemi për shpallin e padushim se të plasët për shpa në lagjën lëvala do të të më hapë një teme së la mëtë vërtetë për frinë në vetë nësaj kënde dimenzunet të ndryshme mirë po të ndërëlezer këtë shambull e kemi përmendur në fillim të kësaj në në cikli ligjerata që kanë bëjnë me këtë shambull dhe Kemi përmanduar kuptimin e përgjithshëm të shembullit e pastaj jemi fokusuar vetëm tek shpallja. Duke mos shpalosur pjesë të tëra, detaje të tjera që kanë të bëjnë me këtë shembull. Do të kemi folën një takim të tërë për shpalljen dhe logjikën arsyen e njerëut, raportin mes tyre dhe si duhet bashkjetuar dhe bashkëpunuar me zveti, shpallë dhe logjika. Pasë e kemi kaluar të një dimenzion tjetër të të që ka të bëjmë me, shpallin dhe zamrën, atë pjesën e brënd shmetnirijut, që me te për ka të bëjmë me, vendimarjen, qëndrimet e besimtarit, besimin e ti, edhe ato tira që ka të bëjmë me, me zamrën si pas kuptimit fetarë është ta të ndërvojëtozë të das më konkret, më praktikisht dhe në mënyrë më të detajzuar për vetë shembullin që Zoti xhallor e ka sjell. Ngase dy ligjrat e kaluara i konsideroj si një lloj hyrje, por jo hyrje zakonshme, por një hyrje domosdoshme për më njoft shpallin dhe raportën e saj me këto dyja, logjikën dhe zemrën. E pastaj vazdojmë sonte inshallah më Shpaljen dhe raport nësaj me njerion Ndikimin në nësaj të kënjerion Do tët Shpalja ka ardh Me i shërby kështu logikës Shpalja ka këndikim të zemra Mirë po, andodhë gjithë mund kështu Ne i shumë i të primës e ju E këshembul Qetë në shesh Disa detalët rëndësishme Të këtim dikimi Dhe i përmen e disa gjera interesanta Që kanë bëjnë me vet njerion E që dhe të mundu më i sonë të melinë Allah Gjellon me, me i përmand Kur Allah Gjellon me i përmand Kur Allah Gjellon me përmand shambullin E fillen me shion Enzela min e semai Maen Fesalet audijetun bi qaderiha Allah u zbriti nga qili Shion Dhe pastaj Umbushën luginat Varsish nga madhësia atyra Fuhtemel selu zbadan rabiya. Dhe ky shi posa i mbushin luginat u shndrua ne nje lum dhe vrshem qe mori me vete dhe mbeturinat e tjera. Dhe go dhe ato mbeturina. Ky esht shembull i ujit. Pastaj Allah solesh shembull ne zjarrit ku njerzit do te thot mineralet e dueshme Dzejtë ndërshme i po punojmë mbi bazën e flakës që duke do të eliminuar dorëzat ato që nuk janë të vlefshme për ta nxjerrur arrin, argjentin dhe hekurin e këtu me radhët. Do thot Allahu Jellal ula për mend shiun dhe pastaj tregon se kur bjen shiun tok ndodh një proces kur dhezët zjarëmi, këndizët zjarë dhe në bitë vendosën mineralit për të shkrir edhe atë të ndodhë një proces do më nënë, Allah përna përmend se shpallëja është si kurse uje dhe si kurse zjarë në kuptimin e gjallëris, jetës në ndryqimit dhe këtë e kemi sjaruar por nuk kemi fullt për procesin apo që ndodhë kur bjenshio ose në ndizët zjarë edhe kur bie shpallja. Allah unë përmendë se kur bie shi ju, a i shi i cilë është uj dhe është simbol i jetës dhe në gjallë tokën, a i përzihet me beturinat e tokës. Dhe pa të shimë se këto beturina, pastaj i hudhë, në bregë dhe i bëndë parënësishme të pa vlashme ndërso vetë ujë që ka ndodhë. E thithë toka, dhe ushetu ka me te, nësi pasu e kësë e thithë e këti ushimi, dalin begatit dëshme. Në kjo procesa, po, bjenshi, beturinat, bushën luginat, proces. Mirë, edhe në zari kërndezët, mineralet, largohet dhejo ato të parënësishme, nuk kanë mundësi me i përbalu temperaturës ato tretën, largohen, del një form të një zgjyri që të të zotë gjellë uala, është mbi si përfacin e e ati uje, ati zjarë i e kështu më radhë ndërsa ari mbetët i pastor, pastorën nga proces, a për kuptani ndodhë një proces, mirë kër Allah u gjallore e zbret shpaldin dhe kjo shpaldin tash unë du me marrë individin jo shëqenin për në kuptu ma letë do ta marrë individin si shembud, por pasta i përmes individit, kuptuat e shëqeria dhe, dhe njërën përgjësi Andaj, kjo shamu të regonë se që ka o shpalja dhe këtë e kemi përmenë. Por të regonë se kjo shpalje kur bie në zemër e njërit, shka këto një proces të rëndësishëm. Cëllë është e aj proces? Ajë proces është se përzihet e mira dhe keqja, përzihet dituria dhe i njëronca, bindja dhe dilemat, bindja dhe epshet, qëla këtu bojnë lëmë, shpërzihet, në po? Nga se njërihu, në esenës është i padishëm ma kun të tëtri me lkitabu u ale l'iman këso Allah i tha pejkamersëm, të s'ke ditë që ka ashtë korani, asë libri, asë imani, të se këtë ditë në ti e këtë qenë i njeron, nuk e këtë ditë na të këna mësuap tënë ndaj në se ka qenë kështu pejkamersëm e na na i minjën në nuk dim kur vje shpalja do më thonë, na gjenë në gjenët e injeroncës kur vje shpalja na gjenë në gjenë do të thëtë ndodhë një faloj përzirja. Procesi i parë është përzirja. Përzijet e vërteta me të përvërtetën. Përzijet kësh? Dija me jënëranësën. Epshe, dilemat, me bindjen. Dhe këtë proces shkaktan pastaj një faloj fërkimi, një betej e vazhdushme atë të zhvillohet. E pasaj të ndërgazër. Allah u pasaj të farë thëtë. Si pasaj këti procesi, diqka shëndërohet diqka shëndërohet në shumic dhe burim i jetës e diqka tjetër kalon në mbeturin realisht e vërteta bëhet ujë, se kështu Allah ujë thënë ndërse pa vërteta ignoranësa e pëshi shëndërohet në mbeturin a shënë ka tash mas, mas kësoj përzimje filon të ashtë përca këto në pozëgjënimet kjo është embrekullushme që ka përmendë alonjë e legjena ljotën para se ma shpallja i njëranëse jote qëfar pozitit ka pasëti si është të jetu i njëranësa si dhije do në diçkati kur nuk e din qështë aje që nuk e din buhet qështë dhe kur të mësë njëri aje e para që ka qenë gabim, e që kjo është zbëpajkja, e mas dhije se kuptonë që kjo ku një një rëndësë. O, që su? No, mas dhije se kuptonë që kjo është i një rëndësë. Mas dhije se kuptonë që kjo është e keqe. Por, për momentin, pozicioni i i një rëndësës është pozicion i dhije, u dheqësë. Pozicioni i epshit dhe i dilemëve është pozicion vendimarrës, para se marë bindja, o që është t ndodhë procesi përzirjes, dhe si pasoj e përzirjes, fillan të është rrit definimi i pozicionimeve, rrit definimi i pozicionimeve. Dhe Allah Gjallahu Ala përmanë, se tash më nga kjo përzirje, diqka bëhet ujë, dhe dobishme dhe lëshon rënjë, e diqka bëhet në beturim. Esenës është kështu, ndërësa tek njerët, a ndodhë kështë ajo, do të vazhdoj ma tutin me së ruakë. Por pasë njerë si proces, e pasaj, të ndërërëzërë, si pasu e këti fërkimi, pa dushim se ndodhën një ka njere turbulina. E ke po ujëzë vetë i pasër, mirë po kërpërziet me, shka këtan, turbulina. A po, jo pëse ujë ka arë i, mdyt, i, i me më dy të, i turbuluarë, me përmenë ma mirë, mirë po në prejkë eshtë, tërbuluofën andaj, subhanallah nga njërë ndodhë kur zbret shpallëja në zemrë njërit do njërit është pokalon në procesin e përvecimi të shpallës po dhe me përvecu këtë dit po dhe me përvecu këtë ushim për të me gjallë në proces të këti përvecimi është ndodhin fërkime dhe si pasuje fërkimeve mund të shfaqen probleme mund të shfaqen shqecime madje mund të shfaqen edhe dilema që nuk kanë qenë maherët dhe shumë për njerëzve bezdisën, friksohen si kurse kanë dodhë ma asap të pejgamberit a.s. Kanon, janë Rasulallah po na vinë nga njerë mendimet së këtuara të cilat më parë dhe të prananim të hudhëshim ga qëfar dole lartësien kuptim që ma mirë më spekon sa ato me sa ato me me i besu ose me i pranum qëfar të pejgamersim, efekat vë gjithë të muha A pas kanon dhe po, do në procesi i ka anë këtë nivell e po, thënë pojë e rësullat, dhe një kësariho limani, në s'ki një frikë, është duke u kullu i mani, dhe po, do në shika, dhe që ka proces që shkakton kajre, është proces i saktuar që shkakton, nga njëre edhe në një vëzvese, dhe se është, është aja, aja përpjekë e fundit e beturinës për të bjetu, dhe në dhe kajre duke, Është këso normal, Allahu xhelaluallah disa disa gjëra që ndodhin, që mund shqetsim, Allah të jesh shqetësim, Allahu xhelaluallah e ka qosë procesin atësh, normal është këtë. Nëse ti ndjek rrugën e duhur dhe vazhdon me këto shpole. Dikujt i ndod me dilema, me dyshime, dikujt i ndod me epsh apo i fuqëzohet në mëkat tës kaçi kaçi fort më herët, një kërkesë, një joshja, ndodhin. Mir po si fazë e rëndësishme e këtij procesi të rënjohë se së shpadus në zemër besimtarit është më ushfaq probleme është më ushfaq dilema nga njëherë është më ushfaq nga një turbulina është më kjo është nër mështë në të në bëndon ardi kusht që ka të të të duho mi po si proces shumë njërë anë kohë na po për shambull ka fillu më u fali dhe thët do më mëndime si këm pas për para s'ke pas shmi pas a po se s'ka pas që ka me nga të mua ato s'ka pas proces, atu lirë shumë kanic, për ndaj s'ka nga cmu, tash ka ardhë diqka që, për e ja provokan, dhe aj për nga cmuat, a ne i përragan. Kësot është edhe me, gjithë në jetën e besimëtorë që në të kaluarë, në tash, ka qenë, në shta esenca dhe baza e tashmë, po dëbohet nga zemra, po largohet nga, nga zemra e, e besimtarit. Pra ndaj të në nërëvezër, shpaldja s'pa tjetër, o më pofles për proces të natërshëm, si duhet me ndohë. Pa tjetër duhet me shkaktu një farloj vlimit brendshëm. Duhet me shkaktu një farloj, apo një farloj tash, e, e, dalje nga indiferenca. S'mush me kër indiferencë për baldosanë, pa tjetër kime levizë, me pyru diqka. Pa të tërë, kime, kime dushmuti që ka, është ka këto një farloj, një farloj, në hon, levizit e brendshme. Dhe gjithashto të nëzër, në këtë proces, zhutë të gjëllë, në uala, në mësën se, në atë përzivje, apo, dhërë, duhet, shumica, dërmuse, me qenë, uji, shpadhe, apo, ndërso pakice e dëbuar tjetë në beturina. E që në kuptan se duhet sasi e madhe e këti uji, e këso i shpallje për të shënduun shumit nga se me vite të tëra të këthith i një ronës apo kuptimet gabuara dëvijuara, këthith epsh këthith knaci, apo parëmënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënë so, Shumic është grumbulluar vetë ndërsa është e një një një shtog ose në dras ose në karst apo që ndoshta më një goju e largon. S'është së bash ça kështo apo. Është është një grumbullim ndoshta dikujt me dekada, shumë vjeçar. Para mëno sa uji duhet me kaluopër më. Prandaj diku shtat unë kam guball der sa ata. Do ani bien kompi mjaft ujë. Nuk e di a është mjaft apo. Komblezon e ballë Në no, anë i bjanë që mjaftë ujtë kom derdhënë për me e lartë, nuk e di është mjaftë. Mi pënqufë se shikujme, apo, me ata që kanë pasë ma pak beturinja se na, so ma shumë ujtë kanë derdhë se na, e atër e shetit ashtë, so dukë me derdhë. Ata që kanë pasë ma pak beturinja, so ujtë e kanë derdhë. Nga shpole Allah gjëllegjitari, përndaj të ndërru dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Në bjetës është për matëfortin dhe në bjetës është për shumicën Apo, andaj në qovë se e ke fuqizu zemër me shpallja me fuqit një aftushme dhe e ke mbush me ujt një aftushun a i shëndrod në uj e aja tjetëra bët në beturin por në qovë se nuk është një aftushme në beturin e në betet, pra baze orientimit si kose jo rrëllë të ndohet apo, që në kena shpallja por nuk ka fuqi me marë vendim e Apo, s'ka fuqi, pëse? Pëse endë dhe vendimari është në ndorën e, po thëmë kushtimisht, në beturineve, që është dash me nëzirë shpallëja, po s'ka fuqi, s'ka uj, nuk ka uj. Apo, andë nga njëherë që oma një shamullë konkretë. Nga njëherë, për shamullë, se di, e, e ki një njëllë këtu në teshë. Apo, do me largu. Një njëllë e ki një, do me largu. A, edhe i qëtë pakëzujë edhe, Pozaport skorst. Pozaport skorst. Po hapoja, më ja, ma shumë hapo të po. Ma të më më shumë zënohetom. Nëse s'ka më ujë, se ski ujë, çka ke bë? Është ke, e ke për klimatë e para. Me që ke, mamit tek rënë çështë. Po fillas kuptim donjasa ta. Tanë është e ka dhënë pse pesë këçulla. Nëse nëse huj ujë shumë shumë shumë sa duhet, largoheta. Do të thonë, ka herë më bë vakia. Me hudh ujë. Pa mjaftu shumë me mbeturinën, ka mundësi e rritë mbeturinën. Andaj disënjesë ka herë, për shambull, mjaftu shumë me një gjysa jeti, me një gjysa hadithi, edhe e shpallje, nuk është e mjaftu shumë me kuptu këtë qështje. Pra ndaj, duke tentuar me largu këtë që kuptimin, ju shtot këtë që kuptimin ma tjepra. Dukke tentuar me largu dhe vimin, ju shtot dhe vimin ma tjepra. Pra. Pse? Po në lezova nëngova nga njerët ma mirëm është me lezun e jetë heq apo se me leon gjyës apëm nga njerët ma mirëm është me lezun e li për heq se me leon gjyës qatë tem nga se ka mundësi me shka këtu pastaj pa mjaftu e, pa e shmëria e informata për temë se këtu me pa mjaftu e shmëria e materialit për të largu më beturinë mundët që me është përnda më beturinë andaj pejgamberi sallallahu e sallem dhe më thonë Uh, kër a i beduini erë dhe në gjamië dhe urinaj në që është gjamiës qëfar i tha pegamës shabëve i tha dëruhu, lene që është lene dhe ne me urinu në gjamië pëse e la me urinu pegamës shumë veç për shkak se në që se pengoni apo shpërndat me turina problem është me pasru pasaj ma mirë me një dhenë jahudëm një kofë e ujlën dhe largotom dhe monë nga njëre në dërpreja një procesin gjysmë pa mundësën përmirësimin e ti më avonat. Shë ka së bukër loka zënë se si zhvillohet procesi i ndryshimit dhe i përmirësimit. Andaj, nuk mi afton një hadit për këtë qështja. Nuk mi afton kërë për shambull, dikur shtëtë, une, uh, kënë botë dua për një posë përgjënë, s'ki botë sa duhet. Në në gjithë shke ka, kur lëshejnë e inda lajvim i këderu. Gjësën të ka lasht me masë, aje e din kur është banë. Por më lëviz. A e din? E joti është me muh, është me muh, është me muh. Sa vazhdimisht. Joti është mu lut, mu lut, mu lut. Më msu, më msu. msu. Kjo është e jotja. Apo e kur vendosen lëvizjet procedurimit, sa është e joti apo ton? Ka në diku i tjetër. Andaj na doja vetëm vendos kur vjen përgjigja. Na dëna vetëm vendos kur vjen kuptimi. Na dëna vetëm vendos kur vjen dëshimi. Ja, se kiti këndot. Ja se kiti nuk. E joti është që me ambush sa so më tepër. Prandaj për shembull kanë dikush të që sapo mënuar për, për shembull namozën notës apo u folo pat mosha. Mosha va Sofiane Thauri 20 vjet e kam ush. Dhe sot ka lëviz procesi gafërtësia ka kaluar nesër. Kush e sot duhet ju apo? Apo me largu në beturin e Dembelis apo me këtë angazhim kush e sot duhet? Para në që Sofiane Thauri apo i zhdoash 20 vjet me edhebu dembelin dhe neglizhenz dhe përtacin që ka dhe me në mëznatë sa duhet të jatë ndaj nuk është e jona që i ka kujat në mësën gjitha shose nuk është e jona që ni në vënd të përca këtojmë kur ashtë diri kur e jo të jashtë ti më mbush me këtë shpallë sa të ti mundzi sa ma tepër ndaj kur mështujmë dëgjova mëjaftushum kur mështujmë dëgjova mëjaftush Dije se mbushja është në favor të dëbimit Nese nuk po dëbohet mbeturina Ska matilat me aftushm Ska ujt me aftushm Nuk ka mundësi E pa mundëshme është nuk mundë zemra vahj Shpalje, dijet të dur E pa për mundës nuk mundët Nuk është mundëshme Nuk mundët Prande edhe Omeri radiallahu ta'alanhu Kone ka dërgu një ushtri me një vend që kanë qenë dhe mërë uh, uh, sulmuës, arrogante, uh, kanë riziku muslimantë, kanë rrgun një ushtrimë, atje me i me i qetsuat apak, me i fut në këndromë. Dhe kanë qenë me në vërtit uh, njerë që nuk ka qenë leht me i më pusht, ka qenë luftarak. Dhe Ameri ka dollë në për vit Medinës më prit lajmin. Dhe dikur po vjen ndajtorë po përqëso o prisë si besimtarëve se Allahu Jellaluala ndan ndihmë edhe un po shtam. Çfar tha Omeri radiuallahu taala an. A tha so zgjati procesi i përplasjes? Sa so gat keni luftuar? Tash këdo me Ulivdu tha gati një ditë. Pençaba deri diku apo edhe dorësi Allahu u futën në nën kontroll. Tha omeri, subhanallah, tër këtë kohë po i rezistan, apo e keqat mirës, së është e mundshme për e se ju e keni bondë një shkelje e pastaj e mira dopt ka goditë, se së është e mundshme për tërë. Për ndaj, të nërë vëzër, nëse, nëse e vërteta është e mjaftushme në zemër, nuk ka mundësi me thonë njeri për shambull se nuk përmoj këtë e sa atë, nga se nuk lejanë përvecë, nuk është në bush sa duhet apëtër. Gjithashtu, tjetër që duhet me përmejnë këto në lidhë me këtë qështë, është se të nërlozënëzër, ndodhë që të ketë në këtë proces të fërkimit mes shpaljes e qëla është dia, mes gjallris, mes nërëqimit, dhe fërkimit të soj me ersiren, injeransen, epshin, ebrenshën, në këtë fërkem të vardushëm, në këtë luft, po e qua e kësot, botë brendshme, shvillohen shumë beteja. Në këto beteja, nga një herë, apo, ka mundësi më u shfaqë si triumfuës e rësira. Ka mundësi, e të. Në nduk, ka mundësi më u shfaqë si nga dhënyës dhe fitimtar i njerënësa. Ka mundësi, se kjo është betej. Mirë, po, të nërë vëzër, Allahu përmen, e përmend se shfaqja e kësaj ignorance, shfaqja e kësaj errësire, apo në pozicionin e triumfuesit mbi dritën i ngjan lundrimit të mbeturëve mbi ujë. E vërtetë është se mbeturët po lundrojnë mbi ujë, apo. Edhe duke s'janë si mbi të, do të kan triumfojnë mbi të, nuk ka arrit ujë me i futë nëntë. Kështu duket por realiteti është teatron. Andaj nuk ka mundsi në asnjë situatë, kurrë në kurrës apo që gjithsa këto betejë nuk ka mundsi që të mposhtet drita nga errësira, të mposhtet bindja nga dilemat, të mposhtet epshi nga virtytet dhe vlerat. Është pa mundësmart. Mirë po, kush e bën kështu? Bardcit e ksojnë atë. Njëri e bën kët, apo domthon kur ai nuk din më vlerën e vërtetë, nuk din më lexo situatën, nuk din më analizoj I duke se, apësha, i mund, e duket se a fshaj ignorancën apo na e mund. Ë keq që po na e mund. Nga se nuk e din çka është realiteti i futurës, nuk qka e din çka i bën tamam me futurën. Andaj, eh dijetorët e kanë thënë një definicion më vërtet shumë të rëndësishëm e cili sot kushtuat. Sot so armë za mra besimtarët sod në zamëmbështaret shfaqen dilema caktuara që mund të ken lidhje me mosbesimin, me mund të ken lidhje me me tema të rrezikshme. Shfaqen këtu. Po duhet të sqejësh ç'është ç'tobë në stomakun. Kur shfaqen ato ai i oral dhe bën përpjekje me i debu atë thotë kërë, kë rregull i dietar thotë atëherë Kjo përpjekje për të shfaq dilema si triumfuse, do të rezulton me shtimin e besimin dhe bindjes. Në mund, viaja kështot amakur, kur besimtari e mërë normal, qetë dhe din me rëpru, e mbush zemër në shpallje, por kënë ka njerë dikut i vjen dilema dhe e përmbyjë sa allonë në rëpërën. Nuk t'ja vazhdo në bete, nuk t'ja vazhdo në procesin, nuk e kupton normal. Apo, dhe pastaj nga një dilemë që është e naturës e mbeturinës ka lënë në formë s'përë thëmë bindje në formë të bindjes dhe ati duke se, që qështot dhe më thonë s'pëmuj me dal atere kjo kështot fillon dan nga dal dhe më thonë që fitoren tashndërën në humbje aj, jo qëralesht ka arrit dilema me më poshtë bindjen atët Aja bon këtë, mi pënqovë se një rio, sard shfaqen këto, i refuzan, i uran, dhe të në tënë me ushuru me shpalje, me ilaqën e dur, do të shpërblejët për këtë me bini dhe besim. Dhe gjithashtot, sard nga tësmohet nga ndonje mëkat i të kaluarës, e provokon me e kli prapë mëkat, e aj e uran këtë nga tësmim, e uran këtë provokim, e pësëndo është të brande i vjekë në cije, i vjekë këkesa, po, po aje urranë këtë, nuk e donë këtë, pëse përmëthyrë për, për për këtë, ndjeti shtjecuar, atërë pa dushim se djetarë thënë se epilogë përfundimtar i kësaj beteja është të shtuat besimtarit dhe vëshmëria dhe përmirësime. Pra në shika, si duket në aspekt në jashtën, beteja si duket shkova në po vjen epshi, po vjen kojta, po vjen dilema, zotë në rrujt, duket, duket se, e ka pame në jashtëme, pame në triumfusit, gase vje i fryër, apo epshi vjen i, i fryër, por është në formë të balonit, apo. i zbrazët më në në, skoazët, me po ka dikush nga njerë, e frikësën dikush edhe me balonat, që së i madhë kjo, me të rok, apo. <laughs> po e s'kaja, i sotë dhe që ti madhë dhe me të rok, zvonë kërgjë, ze balon Andaj në qëfë se nuk edhe një realitet në kësoj fryurje, ki mundësi mu friksu. Në qëfë se friksu sh, ki mundësi mu së mbërëpsë. Në qëfë të në zbërëpsë ki mundësi mu më poshtë. Mirë në qëfë se kuptën procesin e natyshëm të rritjes e inëranësës. Që sa do që të rritet, i zbërëpsë është Allah, s'ka gjënda. Apo, mi aftën një gjilëpër me, apo, me e shfry dhe me e shpërnda, a thërbësëm qendorshmëri, stabilitet dhe me sabër i qendron. E pastaj epilogu përfundor e Rasulilli, bindja, besimi, ndërshmëria e ekstremave. Shikoni këtë proces që përmban Allah xhallahu te e shih vizualisht, ti e shih praktikën, ti e shih se mundot. E Allah po mëson me këtë shemb, e që kështu duhet të mërena këtë proces, ne kështu shkon kemrena, kështu ndodh kjo. Nëse ti e nje mirë këtë shemb që Allah xhallahu te po ta po të përmban. Gjithashtot, Allah u gjellewala në këtë shambull, thot, fesalet e udijetun bi qader i ha. Në përmorem tash pjesë nga, nga shambulli. Dhe Allah u thot, fesalet e udijetun bi qader i ha. Bjenë shi dhe pastaj në bushen luginet me kët uj. Varsishë nga madhësia atyna. Dhe në thonë, bjenë shpaldja shumë. Apo, mirë po, dikush e ka zambën e modhe. Apo, pranën, tema dhe shumë sënë, të kështë e ka, e ka atë qantën at më dvugëllë, së nëzën zësë qëka në të adhë, qëka në nënë këpëtan kjavëm, djetarët kanë thënë, Rahimë Allahumë rëen, arëfë qadrë nëfësihi, Allahu emë shiroftë atë njerë që i adhin halën vetët, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të për çdo problem, për çdo situat, për çdo kohë, për çdo njeri ka, për çdo gjë ka një shpallë, është gjithçka. Po nuk do si më thon se ditë tuaj u mor me gjithçka. Apo prandaj Allahu na thot, është e vërtetë se kjo vjen si ujë që jep jetën, dhe si zjarr që ndriçon rrugën, mirpo dush me ditët që ka më marr aftën. Tanë disa njerëz futen në disa tema, një pagaçë, të papregaditur pa apo dhe i mposht pastaj ujë aftën. Pëshëndrohet nga mundësia për të mbjell tokën në vërshim që shkatërn e ato të mbjellura që ka ndurën më heri të fërën ndaj, ka tema të rona mëshinto, sa shpërtykja ka tema që i tako njerëzët ka dalë pak, nuk ka shpërtyj se kuptan këtë, meren nga kjo tem atë që kuptan nga sikur që jo kompërmen të ndërru rëzët islami ka armen e aseru besimin në zotin dhe besimin në atë që du të besu në te në të fshëhtën, ato që nuk e shohi më po. E veçante e këti besimi, dhe ka arzë, dhe ashtë me në amësu, regullat, dispozitet, praktike, simet e përruat. Në në gjitha këtu bëjnë pjesë në atë që qumë në e shëriati, feja, jonë, islamit. E veçante e islamit është se, subhanallah, në të gjitha pikat e besimit, ka mundësi me i kuptu, fjesht njeri mëjë rëndëmt edhe kom material për të studiu akademiku me imat gjithaj mund sënke feja andaj mërë atë që të vyjnë ty nga besimin Allahon mërë atë që të vyjnë ty nga besimin melejket mërë atë që të vyjnë ty nga besimin pejgamberet mërë atë që të vyjnë ty nga besimin ditë një gjukimit mërë atë që duhet ty nga besimin katet kjo më duhet mu, këtë mërë nga se në qofë se mërë ma shumë se që e bordë kjo A tërë ka mundësime me, me pëllëcit ato. A në njëso njerë, për shambull, futën temat e kaderit, caktimit e allot, për tej në malësisë zemrës, për tej në malësisë kokës, nuk e kapë, jo që feja s'ka së qarim, jo kës për kemë feja, se me konë që i s'ka së qarim, kur kush më iftirë tukës, kështë po mëzim e kuptu, se s'ka së qarim, apo, e po një kush karit me e kuptu dhe ka shpjegu Kapacitet të jetë është i kufizu më deqit të në shkomatutje. A ka mundësi me uritë këj kapacitet? Këa është që tjetërë, të të por për momentin ka që. Prandaj edhe kemi thënë një sartë të ndërdozë vlazër. Sartë i sa patë kecështë në onë gjematë juni, vlazër të unë, mudra të unë, kanë te i kalu vinë e marjesë për te i kapacitet të tjune, ju ka bëtë domë edhe nëse buhet fjallë për ajatë, për hadithë, për kuptimit djetarë, e kështu më rrathë. Nga se, kore ka kalu, vijen, e po, duke tentu me kuptu një argument për te mundësive të kuptimit, si ka mekanisme dhlas, si ka mjetët me kuptu, së mundet me kuptu. Ja ka japë të drejtëm për, për kundrë mëngësive, me kuptu, detyrimisht, qështë do koftë, ku e ka shpjekja? E ka shpi më kontestu kuptimin e drejtë të vërtetë apo përshëmull vjen ja ditë dhe, dhe ne themi e ka përshëmull kët kuptim që mund t'jet përshëmull shpjegim i kundërt i asoj që është në aspektin e jashtëm vjen dikush se skok apo se atë that duhet të punu kështu se ajo që po ta është në kundërt e hadithave kur kur kur është atëçi vlerson cilla është për hadithet e kontradiktë kush ajo që vendos Andaj, kër të kërenem këfinin, pas të i fillen me full keqë për djetartë, për hëgjallatë, kontestën kuptime që jënë qarta këtë bunë, gjithë mund që të e më konë. A ti duke se ka ndryshu situatë, ka ndryshu fetfate, ka ndryshu punëtë, së ka ndryshu alë zë, mirë po ti ke dorë me një botë ku tashë nuk po dinë më gjindë, e po duke se ka ndryshu abëm. Andaj të, brozër, duhet me marë gjithë kush përraqë kontejmë që nuk duan vëllati kur më marr motorz duan t'o më marrë ato duan më marrë digjosh më ato po ju ti unë në ashtap më anë këtë tip sa duhet mirë po më pyet pyet që caktuara vetë sa më shumë kur rreshtje ose sa më marr informata që pastaj me të mundesh më më mburtë dikush që un çapo dijë s'po dini këtu më rad e këto njëte pastaj ta përmbysim kuptimin edhe të bëjmë sharrat prandaj merr edhe namaz për shemb namozi mundet me të jashtë informatat mi aftushpe, sa që një i rëndëm e kuptanë. Mirë po, a ka meselin namazë që djetarët halasët i diskutojnë? Po ka. Në që ka namazë së ashtë? Një gjonë. Ka mundësi me, me qenë i thjeshtë, me ju përshtatë një rëndëmët, por ka mundësi me qenë edhe i gjonë, që djetarët halahullëm të një flasin për të avdët. Andaj mëre, ti qëfar pozitë e kiti? Ti për namazën kur dhe me vetë. A po dhe me vet dietarëve a pyet të tjetër të rëndomtë. Ka njëso njerëz buin pyetje, domthonë të dietarëve e pastaj kurdo më s'më kujtohet, do të thon këtu si marr rrah, unë më riëndomtë, apo shah, gabim kë po pyet. Do të thurdh më po pyet të njëjtë të rëndom, nëse i rëndomtë. Kësos të marrë në kontinent të rëndomt, për shembull, gjithku shpinave jena të rëndom diçka. Apo, dukjena ekspertë çdo lëmia. Për në aspektin e mjekësisë, ne na rëndom thjesht me kusht po kurse mor në aspektin fes do i dikush i rendom dikush është ti është më pak më më tepër domthon e i thirrën me folëse ekspert çdo lami apo na vjen për po për shpoda Allah xhallahu kanë diarë ndër ndër shumëcia xhamate që s'ka mbsu për fe nuk e din arabishtën s'ka mbsut dietab nuk e din si kanë mjetet për më i nxirr kuptimin nga kur'ani dhe më kuptu fjalë ulemave i rendom i rendom prandaj po pyetet njerëz rendom po pravojnë o kuptua nga se nga njerë ndodhë përshamë në dikush e më bënë një pyytje e thotë pastaj përgjigjën e e të cilë është argumenti o që këtë pun ka kërë përshamë ndodhë ndodhë që argumenti është i qartë kjo është argumenti, kuptuat po shpesh herë ndodhë që argumenti nuk tjepët ju pse nuk ka mirë po nuk i ka pasat në kuptu nuk din me lidhë mes argumentit edhe kuptimit, nuk dhe me lidh, pa mundësia për me lidh, na detyre me bërë këtë shkutja, që kjo është ime, të nejme, zvynë të argumentinë. Për ndenë e djetarë për me kuptu, finë drejt, kënë themelu shkjenca dhe zinë, shkjenca e usulli fekut, shkjenca e usulli tefsirit, musta e lë hadith, shkjenca e usullu me lë Kur'an, veç Kur'an i ka me dhjetër shkjenca, ku ato përbën bon pjesë, shkjenca e, për sh dorogimi taron a, a jete doroguma pa dorogumë ç'ke vete apo ç'ken sa arsabe nuzull shkaçse pse ka zbi çyqerat ç'ke vete ka libër ç'më vesh për punë pse ka moku këtu po më kuptum më lehtë kuranin et tash di kush kë këto mieti përdor më kuptoni atë et pesh pa këtu drejtë na yat e çështja mora vështë ç'sme të kalzum dish mora vështë punë sunt kalzë europa Dhe ja se ka proces, ka po ka, edhe një gjithë dhe, dhe, dhe lami është të lakëtër. Një gjithë dhe lami, shkanë të kutë do qëftë, e merë produktin final, po të i kurseve të qyshë allën e qysh bone që ta. Në shtak në kurishtë e i t'kazën paka, më së në mërë është t'jepetë, se kjo është që është një përështë pak ma në gjatë ato. Pra ndaj, kupte e pozicionin këki, kupte nivelin këki, dhe që është të sillu, që është krejtë merin në banës të pozicionit mos merë manaltë se që je se sun e banë Allah, nuk mund është anëna Allah që ka tha fesalet e udijetun bi qadriha se cila ka morë me sasin që që e e ka dhe gjitha këtu të rrëlozër nga jo që mund të përmenim këtu është se Allah të bare këtala fletë për ardhin e këti uji më këti zjarë dhe përmend se, apo, përmend se ka lëgjine që morën ma pak, ka morën ma shumë, do më thonë, në këtë proces, që shpolja e bënd të njëri, është edhe ndarje e njerëzve kërsh i përfitimit ata. Jo të gjithë përfitoj njëtë, mas qësoj që të sejka, apo kuptoj që jo këtë përfitoj njëtë. E kur bje fjera për përfitimin, mas miri këtë ajetë, në këtë shambu, në kët pik, nëshëren Mohamedi s.a.w. Në hadith që, etërsmëtan, Ebu Musa al Ashariho r.a. e... këtë hadith, e shëren Bukhariho dhe Musliminë së sahijët të të tjela, pa. Që ka të të të haditha, pa? Të të të pegamberi s.a.w. Inna mëthala ma ba'tani lahu bihi min al huda u al ilmi ka mëthali gajthin asaba ardhan Shambulli jam Apo Me atë që më këdërgu Allahu Me udhëzim dhe dje është sikur se shambulli një shiju Që bjen tuk A që kështë shambulli e dit Që pejgjëm është po kazanë të ashtë kur bjen shiju tuk Qësh në dahë njerës Në bastë Thijithis dhe përfitimit kabelet, Fë kenet ta ifetun tajjibe Kabelet Kabiletil më Fë mbetetil kele e Ushbel këthirë një kategori, për i kësoj toke, qëfar ka bërë? Në më thonë, ka biletil më, e ka marë ujnë, e ka pranë ujnë. Dhe si pasu e këti pranimi, ka përfitur vetë, nëse është tërshy vetë, të ëmbetet e lkele e oshme lkethirë dhe për i soj ka ndalë bim e barishte, të frytet në ndryshme, edhe vetë ka përfitur, edhe tjetë kanë përfitur, aftë. Fot pastaj wa kana minha ejadib amsket ilma fenfa allah biha nas feshribu minha wasaqu wazra nu tokte kaqen toke ngurt no kamojme te portugujin thasi atje posht mir po amsket ilma e kamojt ujin s'po ko njerë kanë pi ujë pety kafshë kanë pi ujë kanë marr njerë ujë pety aty kanë ujit donash po fitu e karuhet ujin s kam vësht shumë vetë me përfituar me e karuhet ujin për tjersh. Wa asaba taifatan ukhra inna ma hiya qian. Dhe gjithashtu ky ujë ka prek atë një kategoritë të tokës e cë është tok e shkret, tok do më e e, e e e e e e pa proponuar e jo e pleshme apo la tum sikuman wala tumbitu kala an. As nuk e ka më ujin e as nuk bëhen san zum der përse kurçë fa zalika mathalu munfaquha fi dinillah wa nafahu ma ba'athani llahu bihi fa 'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa bi zalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi eda kjo shembulli moni qse qe e permandon sot peqemason desoj kan marke ka perfitu andaj kan kuptuar eda kan sutjert eda ka pasta atin sot Apsutisht seans ka përfitoh. Më në këtu një seans ka hi. Ase ka qa kokën për këtë pumbila më kuptu, andaj, thot pegamer sam, s'ka përfitoh nga, ja, nga i lëzim që Zotë i Gjelleola më ka shpallur. Këtu një kategorite njerëzve të në lëzim. Tash të shikoj e vitën tënde, më thonë, në këtë proces kër jene. Në thamë, procesi vjenë përzidhja, pasaj fërkimi, këti cekëm. Tash kjo është, shkon ka, a po, produkti final i këti procesi. Procesi këtu filan, pas e shkon tu përpunu, e, produkti final të shumë i shpallës ku është ato, për neve këtu. Qëllë është? E para që në kërtu për i këti shambullës të nërëvëzër, për i nga me të somë, që i shërbën këti ajeti është se shpallëja gjithësësi. Ka njësi motëse që motët me ten dikimi i sojtë të të tërëtën. Nuk bëhet me pretendime, apo nuk bëhet me thashëthame, nuk bëhet me fjallë, por ka një si matëse, një si matëse është që kja dithë, sa ke përfitun nga shpallë e lagë e lëvala. Kategoria e parë, në me kja dithë është, mundëm me shpegu një mërkë përgjithë shumë, që përfitin kajtë kët kategorit e umetit, e pa të shumë tani nga, zdi ku jesëm, se kër i futëm kategoria e parë ulemat, e fukahat, e kësëm vëllatë në dy po më përdu me ezbrit nivellet e serimet për neve sak, na që a kena dobi për këse eptër dhe po, të përdu shumë se ka të një parë ata që njënë si kështë tuk e parë apo e, po, e kanë thithuin dhe kanë, kështë finë këtu të përdu shumë, hinu lëma të mdaj imam Ebu Hanifej Rahimullah, Shafioj, Malikoj apo imam Ahmed Rahimullah Euzai, tjert, kan, kan mar, e uzajje, tjertë e kanë marë po kanë dalë për të njështë sa, sa, sa këpështë ë Apo, të dje së ty një, së bëllon ku ka dalë, së so, so, so, so, sërimi ka dalë, e, e pa shpjegush për oz njërë. Kjo është një velinat, e, ku, e na ku jem këtu? E po përkëthejnë një velin tonë. Një kategori të ndërlëzën, atë që e ka morë nga shpolja, atë që e ka morë nga shpolja, qaq, pak shumë qaq që e ka morë, e ka kuptu. Dhe pas taj, ka pas afci edhe dikuj të të tërmje shpegu, optër. që kjoj për në, që kjoj për në, që kjoj për në, mos u ba i t'il qështë kërë që t'arë fillim, ndëgjan shumë, e kuptam pak. Kë nuk bëjmë këndër shkëtimi ato që t'arë fillim merë shumë, jo jo, mund është me morë shumë edhe me kuptu shumë, se gjithë më nështë mrena kapacitetën, qaq? Ama dikuj është lezën për shamë në liber, veç me th Edhe jemi bisedë që 100 faqe lexon, dërrasht ose më vesh atë. Apo. Jo, ja, jo, ja, ti lezë 500 faqe ku librin mund të më lexo, çdo rreth e kupton. Çfarë lexon atë? Açka e lexon, açkam san, açkan djocën kuptojë vëllai. Fokuson kuptim, yon grumbullim dinformatave. Dhe pastaj përfitov vetë nga ja, e pastaj edhe bohu iaft dikujt më përcjell. Ju më dhom xhamin, do të thë, yon televizor. Po bohu iaft mjashtër ku familjen ston shok vetua e jaft më e shpjegua ju kët përshëndetim meselë vallai do ne më shpjegoj diku që çs dim për fe tu ja shpjegua më fort ja vstitllë m ati tani edhe më vstit edhe never ju s'di ç'sh ke po m'duket haj se të ka vjen necer ne kët konkret o vallai ne kët konkret apo s'ke marr rash për veti as dimë ka zgurkujna dai banoi ç'ka ka të qrej raport çato ç'a den edhe mirë vallai as nuk vstitllë ty as ja vstitllë kërkujna ç'stë po që sot profesor për pejpolas, këtë proces i përzierjes duhet më të nxjerr në fund çtë produkt. Çelë produkt. Ne muslimanë cilë, Allah din çka duhet mësu, e din nivelin e ti, e din çka i duhet dhe ato çka mësu, e ka marrë vesh mirë, e ka kuptuar mirë, edhe din më ka dhoti kujt mirë. Çaq. Da çka shpdoi. Sen, po dyshim konstante çë, që... po sham konstante në fundun. Hau kur kush nuk din më shpjegoj din fund. Ko. Ato që ka bëj me gajben, dhe i shto Allah nga kazu, dhe i shto dhe me ditjo, ma të utje, a dëmënon, si kuse ka përmen, a nga ka kazu Allah për iman një krej që ka dhe në Allah? Jo, Allah, Allah që ka dhe në për besimin, për gajben, stas, më i për nga kazu, qaqë më vjë një dhe të, po? dhe qaqë mërë të so duhet ty, dhe bërë u jaftë Allah, mëse, mësugut, mësugut, e këm gu këta, e Po, vallai, konj, konj, subhanallahu. Është i rëndë ndam, s'kam suaj çka për fat. Është i shpjegon do sa ne knoash so mini kam marrësh subhanallahu, so bukri kam marrësh apo. Pse? Çatë u fokusoi qytetin okej. Prandaj, kjo është kategoria e parë. Ka marrë edhe ka ditën me kallzu. Vet ka përfituar, po tjetër kanë përfituar për tjetër. E dyta kategoria rsitualla është është një tokë cilla, domethënë, ë ka bler shumë libra. A ma vetë s'ka të imi në zua a po, kanë përru të tje për iberve të tjena, haptën, hapo? A i sa e bjedel, e ka mbjedhjë, e ka rrujtë? Nështë adhe, e, kanë ndëgju shumë? Mirë po, kër e ka veti kërës që ka tha hoxha, e ka kanë zua, hapo? A, a i tjetër me qatë fjallën e hoxhës, kanë ndërshu kjo me qëtë ku kona, haptën? Apo, që kjo është që, ajmanu, tjert, ujithu, ajmer, ama shum, që gu, tjep, a i hmanu, tjertë u i të shtë? Do vola. Do aty që ti e shpjegon më mirë merr vesh edhe më shumë përfiton se ti që e thua kallëzuva. Ndodh kjo. Edhe këta janë të hortë, të ham të mirë, al çës to të mirë. Do ka sikur se para më shtojmë mirë. E treta, do më thosë çana shaja valla. Vjen uji asëmon ujë, as nuk i arridh për fundi, as se thith komplet i mbyllur hermetikisht nga të gjitha anët për më pranu shpallla në kategorit. Kështu që pejërdë ka përmend procesin atë, uh, do ta them, produkti final. Kështu përdumia ja u shpjegova kuptum atë, produkti final te këtij procesi, ku e filluam procesin atë të përzijmja, shikoj ku dulave. Çka është produkti final? Në pikë ka thënë që do me u shëruse ky hadith mos e konsideroj që e kemi shpjeguar ky hadith, më që kemi lexuar për me kubdu, që do të të shpjegoj më gjat. Mirë, po jena shërbim me këtë hadith, vetë për temën që po na duhet me tregu, produkti final i procesit të ndikimit të shponës në jetën e besimtarit. Ndërsa të ndruhur dikush ka mundësi të thonë e mboshtohet për saktauat cilëtitë e tokës. Në mund dikush kish pasur me thith, po se thithë vëllai. Tash dikush kish pasur me zënu, po se nuk zënohet vëllai. Apo tysh me bua të përshtatshëm vend pranimin e këtij uji. Se dikush e ke po përshtatshëm. Ashtë. Donë, vjen uji sikur se ai shkombi, i cili, donë, vjen uji rëshatmit, as nuk mbin tokën sikur se kemi cik këtë shembull i dhënjes. A koh fajç që nidhi në nojë si Jakop? A koh fajç ko ko ko ko ko ko ko ko me spa? A koh fajç? A koh fajç që kozama nevojë, a koh fajç? Fillimisht ndrozo. Allahu jallaluhu edin pse ky qicaç e ky kaç? Kjo është para. Ai edin. Mir po. A duhet me lëndjë tuaj atë pik? Jo më në nërdo matutje. E aja matutje është që në përket një ato. Pyutja është dhe përgjigja si pike funde kësaj në gjeratë. A kam mundësi unë me bë endë matë përstatë shumë tokonë ti me përketuji? Që me e shënru nga kjo nivel, nivel tjetër, nga kjo madhësi, a kam mundësi unë? Kam mundësi. Qëfar ndikon? Qëfar ndikon në rritjen e kvalitetit të tokës me bomë matë përshtatshme. Të nërdozër katër sënë e ndikujnë e dhëmë. Të përgjithës, më këtë për më një përra më dhëmë. E para, ajo që e bën zemën përshtatshme është fuqia e besimit në dëvërtetin dhe dëshuja në i së eftën. Ka dy kush, për shambull, besën këto, ama e të tëri, shumë besën. A e të tëri, ka bindje sa so ma i fujqisho në besimin diqka, aqma e ti për goditja për me, në shurë rojnë të u kapëta. Ana da e dalon për shumë kër nisan e din veç me ndëgjume, e keni shët, por kur din edhe argument për toa, e kur din të një shumë për toa, e keni guad dhe të hera, dalon kjo. A për shumë ton e din se, me gjdo kërë në gjemi të është me e pyjtë për shumë, gjdo kërë në e pyjtë në gjemi, a është se vopë këso një po unë them se vetë ti gjosh jo çfarë haram kemi për shemb. Po mirë. Me bëmuj si çdo diës është atun. Çatje pa Allahu ç'a bëhet. At hip niveli, a bëhet më të përshtatshme me zemrën më don po valla. Apo. Domethën. Me, me bëpo tash për shemb, ne tonë dim që namozin ot është po ai mirë valla me shumë më fal kusht mund të apo. Dhe këtë dim me humbi ka dhut tash hadithe e ç'a bë të por tonë donë me di prart më çu piktuit edhe më vonë ndalesh shkum apo donë apo domthon fuqia e besimit e bindjes e rrit e rrit diapozon patjetër e dyta prekupim edhe angazhimet e tapa e ke nguh tash mirresh me të di prart të çush më ia bëu o xha thaçi ko ka mirë me dhon e tash mirsh më ia bëu a sa moshun prekup të ka di kush fuqia është po e merr ama si dalati e zhvendoset mirë me diçka tjetër e as këtu po po shlova. Andaj kët fushicë kem lëshë informatave, shndroiën në, në prokupim. Eso m'ateu preoccupoash, ai prokupim, i prokupim, prokupim zjonon, zjonon, apo e bën më për për të përshtatshme për më? Me shurën jam thënë. E treta të, të ndërkohë është me zbroz, zamr për milionë vran, sëmund në kon 3 hektar zamra, po, po këtë therrë ku konsumton me mjell vollen i lulës. Sheqirë therrë të, të mjellsa dush ka her këna vend së të dush, nuk të që së kë vend, një kë vend së të dush këra, po më mësh me që ka së duhet, zbraze, zbraze, nga se djetarët kanë të thënë, zbrazja parambushes, apo, pasrimi para zbukurimet, pasrimi para zbukurimet, rënda edhe, e kapitit që kaimi bëndë temi, rëhimullam, a është nëmi me thonë, stakëfirullah, me thonë, subhanallah, cële dhikë është maj mirë, me th Ka thonë Ibn Temir Rahimullah, e, aj që kanë dytësirë në trupë, për te është prioritet mullar, para parfymosis. E aj që është pasru, vjen parfymosi atë. Në po? njëri, mon i dirësi të në fani shprejhje, mi donë është një losë, është të i baltuosën që ka pënu, edhe të mëshku në gjami, qatë të ishtë diko, qatë njëtër, me qëtë parfyme qëtë të fërën, edhe në shkënve që, në shta qështar fillim aje, edhe ma tjepër të e, e, në u dhe bëlejsh të talë, anë e kjo du të mullohë maspari, që me marë koptim parfume, du të mullohë. Edhe i bëndemi e ka të më përme, estakfurla është pastrimi, në që subhanallah është lavdrimi edhe madhrimi është, aja, anë da ne këne ujma shumë për estakfurla, edhe pastaj për subhanallah. Anë i pastraho, zbrazo, pastaj në bësho. Gjëdo sen që do me e mush, du shme shiku se kë qërë që ka o mush me ato që ka zhullë për para zbraza ato njerë heqe mushë e shes e ka o vend bëllë bësh i përstat shumë qërë të bëhet përsa shmëri e vendit edhe e 4 të ashtë e eqës e, e kënë fitem sa so më ati për e mush apo a jesh kon të dhe zhjënu e përte dhe e ka kët, këtë mundësia tënë dhe pike a fundin që du me përbjim me të desin orë veq kësil dhe porosi jo që ka të bëj në fund të këtij shembulli, po dyshim se këto mësime që kemi marrë parën e dytën, po do të parin, dytin, pa dhe sot që mërë nga këtu procese, nëral, mësime, shumë mësime që morëm nga kjo procese gjithë më radh. Pra po të mësimë për të dhënë shumë gjëra, mirë po. Një gjë nuk duhet të më harruam, se kjo e kujdesin e Allahut para Allah, të tij atë. Donë von, kat për vetëm kaç të madh, sa bukur Allahu dhe më ka spiguar me çfarë kujdesi. Çdo element, çdo detaj në këtë shembull e ka një qëllim, e ka një synim. Kur jo tepër nuk ka shembull, kur të paqartë nuk ka shembull. Andëja Allah o thotë Fë amme zëbëdu Fë jëdhëbë u jufaën O amma ma jënfa'u në nëse Fë jëmë këthu fil ardhë Kjo është kujdesja Allah për njerëzë E ka bo Allah o legjë Amme zëbëdu Shkuma Në beturina Jëdhëbë u jufaën Shkan Në pakëthin E dhe banë Allah jëllë e vëla O amma ma jënfa'u nëse Fë jëmë këthu fil ardhë Aja që i bondë për njerëzëve Në betët në ka vendos kush zotë i tokës, zotë i njerëzve, zotë i qive, zotë i gjdojje. Ka vendos që i dëmshmi shkan, i miri në betet. Nëbeturina largohet, në betet pastërtia. Në dytsira shkan, në betet kullushmëri dhe, dhe qitërësia. Kjo është ligja laugjën lëwala. Andaj, ne nuk kemi qëfarë të bëmë këtë proces. Apo, se ka vendosë Allah për këtë, por ne kemi qëfarë të bëjmë pse si do ti përshtato me këtë procesi dhe si do të përfitojmë prej ti soma soma te prapo. Andaj këto janë shëmbuj që padoshim të mesrua pse padoshim ë sikurse ka thënë Allah xhënla ora në shërbim këtej apo ato që kanë të këtej domohon ë drojt në ku a mund si me i dhon fond fillas Allah xhënla ora Edhe pse këtu kam më shumë gjëra që kam më shpjeguar, mirë po, po kam dashur të them me këtë proces të ndikimit me përmbytje këtë shaham do të kaloj të hollë që me të vërtet drita e shpalljes dhe uji i shpalljes trenjov zemrat tona, dat në zonën e rrugës drejt, ta mundësojmë maksimalisht të përfitojmë nga këto shpallje të na mbushën zemrën me to, ta drejtuojnë jetat me to, shtëpitë tona me to dhe në njënë kësaj drite dhe kësaj gjallëri dhe jetë të mirë, edhe Allahu do ta kuajmë dhe të përfundojmë në xhennat. Allah ju shpëllifër rëmë angjën e për sobrën dhe shpesojtë të të komin të kimët të arfëmë për sëri dhe atërë zotë ju ruën dhe ju shpëllifër wa sallamu ala Muhammedin wa ala a'li ju sëhëm wa sallamu ala të islimin këthira